Det var Repetition Will Save Your Life med spygraket Og jeg har fået Jonathan og Sinas med mig i studiet Og øh, til at starte med, kan I så fortælle mig hvad, lidt om hvem I er Og hvad jeres roller er i spygraket Hej, uh, mit navn er Sinas Føndelsen Og jeg spiller trummer i spygraket Og jeg hedder Jonathan, Og jeg spiller guitar Og det var en eller anden form for sang Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor at navnet det stammer fra Jamen, øh, det er svensk for en øh, spølsesraket, øhm, og Sverige havde sin egen Roswell-agtige periode, øh, hvor der var mystiske fly over øh, Sverige. Øhm, han konkluderede senere, at det nok var nogle russiske spionfly, men der opstod så alle mulige UFO-myter. Øhm, det er den indgår til navnet, det var en af Hans Christian, vores tidligere bassists øh, venner, der fandt på det navn til os, han også medvirket til medvirket på et par koncerter, øh, fyren her, der hedder Søren. Øh, en anden grund til navnet, det er, at det er skidepraktisk, man skal stå tæt på uh, Spaceman Tree i uh, folks pladesamlinger. Fordi, så når man alligevel skal finde øh, afguderne her, så falder man også over os, og det er på sin vis en ære, ikke? Øh, Og så øh, tror jeg også, at flere af godt kan lide uh, snylle fordi han er sådan lidt er grand old man inden for uh, vanvittig hippie-musik her i O's. Hvor længe har spyk eksisteret? Det har vi siden 2010. Siden august 2010, der opstod kemen til det, og så havde vi sådan... Hvad der Blev til en færdigdejende op sådan hen mod efteråret 2010. Hvordan startede det hele? Det startede med, at Hans Christian og mig, vi snakkede sammen på internet på sådan en forum, der hedder Svingninger. Jeg lavede sådan et opslag, hvor jeg skrev, at jeg godt kunne tænke mig at spille noget Psych og noget Shoegaze. Og, øh, og det er godt, at kan have, at der skulle være tid til, at man kunne hygge sig, men når man samtidig skulle være pisse seriøst, og ikke med eller til at øh, med eller fra til øver, øhm, Og så skrev til Christian, det fungerede sgu meget godt. Og så fandt vi øh, Bjørn og Michael sidenhen. Øh, sidenhen er Michael, så smuttede sig bag til Odense og spillede i Road to Suicide i en periode. Og, øh, og så er det heldigt, at vi fandt Sines, fordi han spiller fucking godt og er flink, meget stabil. Han har været med siden efteråret 2011, tror jeg. Så mange medlemmer har I sådan cirka været igennem Oh shit. <laughs> øhm, det, det, det er lidt relativt. Øhm, og sådan faste medlemmer? Sådan rigtig faste medlemmer? Ja, både og. Altså både, øh, både faste medlemmer, men også hvis der bare har været nogle par og folk, der lige har hjulpet ud til øh, øh, nogle Hvis man tæller alle med, der har været med på indspilninger op siden, og man ikke tæller tamburiner, øh, tæller vi tamburiner? Der kan jo diskuteres øh, langt og længe om, hvorvidt det er et rigtigt instrument, eller ej. Hvis man tæller tamburiner, så tæller vi 40-50 mennesker. Hvis man øh, ikke tæller tamboriner øh, og andet percussion, så tæl tæller vi nok 12-14 mennesker. Okay, så der er et godt argument der for, at tamboriner ikke tæller som et som et instrument for sig. Altså, det er jo tit øh, nogle venner eller bekendte, eller nogle helt selvfølgelige folk på publikum, der lige lidt godt til næsen, og de synes, de skal op og, og hygge sig med så det er jo helt fair, så længe det ikke sådan træder på vores kælder og sådan noget. Som jeg nævnte i starten af programmet, så kan jeres numre vare op til øh, 15 minutter. Det længste, jeg har set inde på jeres øh, side er et nummer, der er næsten af er 20 minutter langt. Var det er sådan et bevidstvalg fra starten af, at det skulle være op i de her længder, hvor at man ligesom kommer op og bruger en bedre del af en halv time på det? Det er både over, øh, altså vi er meget inspirerede af, af gamle Crown Can og, og Nøj og Faust og sådan nogle ting, og de har jo fucking langt nummer. Øh, men vi er faktisk begyndt at gå lidt væk fra det på den plade, vi er i gang med nu, øh, hvor vi prøver sådan 10 nummer eller sådan noget, 10 nummer på samme plade cirka. Øh, så, det, så det bliver sådan nogle 3ET. Så okay, det er, jo ja. lidt, det er jo lidt en forandring. Ja. For hvis man går ind på jeres, jeres side, så er der pt. fire udgivelser, hvoraf at to af dem er fuldlængde plader gået fra... Den første, som hedder All Artists Propaganda, og så Darling at Hama. Udtaler det rigtigt? Dar Darling at Hama. At Hama. Det er faktisk en dobbelt på. Okay, hold det fast. Og så har jeg også uh, split med The Road to Suicide liggende. Og så en... Uh, kan man kalde det en rodekasse? Det er lidt grimt er nærmest, men uh, den, der hedder Catharsis. Ja, som er sådan en... Det er sådan en outtakes og, og gems og ting, der er opstået mens vi har indspillet, men som så er blevet enten, enten vel som er valgt sådan lidt fra i baggrunden til fordel for det. Men ja, øh, nu kommer vi ind på vores øh, live-koncerter. Så får lige få så fast. Lige PT, der består med Spyg og Kæt, af, hvor mange faste medlemmer. Æ, vi er tre faste medlemmer, og så har vi en aftale med uh, Thomas Mie, om, at kommer og spiller, uh, spiller bas når vi går hjem og spille koncerter igen. Måske kommer man også til at spille på nogle ting på indspillingen. Vi har sådan. Vi har tre faste. Sinas på Trummer og alt muligt andet, og Bjørn på Sær og guitar, øh, men også især alt muligt andet. Øh, og så øh, mig på pakæl og, øh, og guitar, øh, og så øh, lydnørde fetis lort øh, og så har vi sådan to medlemmer, som aldrig rigtig skrider og aldrig rigtig er med øh, men det er sådan Thomas Mi øh, som har spillet på alle mulige forskellige tider, øh, og så Freja, som synger og spiller nogle tangenter det kommer hun også til på det her gang nu øh, og det har været sådan lidt on and off med de to sådan. når man når kommer igennem de her line-up-rotationer, som I har været, når man så skal ud og spille live, er det så ikke en stor tilvænding lige pludselig, at man skal muligvis kompensere for, at der er nogen, som er smuttet, eller nogle nye mennesker, der er kommet til. Er der numre, som I sådan helt har forkastet nærmest, som I ikke har tænkt jer at prøve, efter at bestemte medlemmer måske er hoppet fra? Altså, numrene er ikke vil aldrig nogensinde live blive det samme, som de er på en plade. Og det er, det er ret meget også blandt andet styret af, hvem der er med på, på et givet tidspunkt. På et givet tidspunkt, at James vil udvikle sig anderledes. Altså, vores musik er ret meget bygget op omkring, at der er en rød tråd af James, som opstår. Og så sker der nogle fede ting, når vi optager. Hvis der sker nogle fede ting på James i studiet, så er det det, der ryger med på en plade. Og hvis der ikke gør, så bliver det måske valgt fra. Men live, der kører vi jo ret meget efter det samme koncept. Så jeg tror ikke, vi vælger ting til og fra på baggrund, af, på baggrund af det. Men mere på baggrund af, at så bliver det bare et andet nummer eller så bliver det det samme nummer, der bliver spillet på en ny måde. Så man sådan ret meget får en ny oplevelse, hver gang man ser os live også. I, øh, I optager alting selv? Jups. I øh, sådan et, et selvladt studie, kan man nok godt sige. Ja, det hedder Cablehead. Øh, det er baseret på øh, bare et øvelkæld, som vi har poppet en masse gear ind i. Øh, det er lidt en... Det er lidt en tidsmaskinen til sådan professionelle studier fra slutningen af 80'erne sådan ja nogle billige mikrofoner af anstændelig kvalitet øhm, og så er der en 16 spot spot en 8 spot så er der en mixer og så er der diverse former for gammel lort en Roland nej, slået en Yamaha EM300 øh, PA-mixer som gang spiller med røde mor øh, den har nogle fået pre-aims øhm den altså en rundt omkring så øh, har vi nogle fancy guitarforstærkere og sådan noget. Øh, men det, for, selv vores op er egentlig sådan, i den billigere end, men øh, ja, hvis man kigger sammen på den bløde vis, så kan man være heldig. Jeg, havde, jeg har tidligere haft Shocking White inde i studiet, som øh, du, Jonathan, i hvert fald har hjulpet med at indspille deres seneste DP, som har fået sådan en rigtig fed rå øh, analog lyd. Og jeg kan også forstå, at du er blev en ansat eller ikke, måske ikke ansat, men at du blev en tilknyttet øh, hvad hedder det? jailhouse studios jailhouse studios ja som øh, masteringstekniker nu så der må være det altså der må være et virkelig element af sådan sonisk nørderi i båndet. Jeg har altid været ekstremt fanatisk omkring lyd øh, næsten til det punkt hvor jeg kan høre en plade sådan og tænke, det er virkelig god sangskrivning og faktisk spiller godt og der er nogle gode idéer i spil her så øh, så lyder bækkenerne forfærdeligt, og <laughs> så altså, vandrer jeg ikke tilbage til pladen. Øh, og det, det, det kan næsten være en forbindelse nogle gange, men øh, omvendt så er det også bare sådan sjovt at sidde og gå i detaljen med lyd, sådan, øh, sådan lidt OCD-agtigt nogle gange, sådan, hvor øh, der kan være bestemte frekvenser, der irriterer en, eller omvendt bestemte frekvenser, der får en til at danse meningsgrund og se øh, sig mærkeligt. Kommer nok meget, øh, at ja, der jeg var barn, så var jeg meget, meget glad for Samuel Garfunkel, og de her den her, og det er sådan set stadigvæk, de den her fantastiske producer, der hedder Roy Haley, øhm, så jeg er også meget pjatet med mig blot at og de har jo sådan Kevin Shields, eller lige Hazelwood, sådan nogle folk, sådan nogle folk, som øhm, virkelig forstår sig på lydmæssige detaljer, og det ser jeg meget op til, og jeg håber på at bare sådan en eller anden gang i løbet af de næste 20 år kunne nå dem til sukkerholderne, men jeg skal mig til for det. Jeg tænker, vi tager et øh, nummer til af jeres. Og jeg taler om et tidligere fra øh, Darling Adama. Ja. Som hedder, øh, var det Carifag? Caf Cafirag. Cafirag? Ja. Og det... Okay, yes, det, det kan jeg se. Nu at der står Det er en indisk øh, skala, er det ikke det? Jo, det er en indisk, øh, indisk skala, øh, som egentlig betyder morgenstemning. Okay. Selve navnet betyder morgenstemning. Og det skal forestille, at det sådan er stemningen i Indien omkring klokken 6 8 om morgenen eller sådan. Super, jamen lad os høre det så. Velkommen tilbage her til Crescendo på Aarhus Center Radio 98,7. Jeg sidder og taler med Jonathan og Sinas fra Spøk Og det her nummer, øh, Café Rag, er øh, meget anderledes end øh, Repetition Will Save Your Life, som vi hørte i starten af programmet. Og I nævnte, at det her det er en, som I godt kan spille live. Hvordan, øh, altså når I er ude og spille live, spiller I så ting fra alle jeres plader, eller jeres to plader er splittet. Ja, vi spiller en del af det. Altså, der er lige et par numre, som øh, vi ikke sådan rigtig gider at spille. Øhm, fordi de måske lidt for poppet, eller ikke repræsenterer, hvor vi sådan gerne vil hen eller hvor vi synes vi er. Men af ja, princippet spil, 90 af det. Selvfølgelig er der ting, der mangler. Altså, man snyder jo. Man dropper sin guitar en masse gange, eller forhold repetition, så lå trummerne der to gange. Øhm, Hvilket jo ikke er bare sjovt at gøre. Øh. Hvordan reagerer publikum på, sådan, altså, at de kommer så langt omkring jeres musikalske udtryk i løbet af en koncert? Jamen det er jo ekstremt forskelligt. Jeg synes, at vores koncerter de varierer mellem at være det pineste, mest lort over os, eller at være øh, virkelig episke. Øh, og jeg tror måske, at publikum har nogenlunde samme opfattelse. Jeg havde på et tidspunkt øh, Narcos Tanikos med i studiet, hvor de snakkede om en koncert, de havde øh, spillet, hvor at de var ude i en skov, og folk havde taget nogle svampe, og det endte med sådan at være deres fedeste koncertoplevelse, fordi alle bare var på den samme side med hensyn til musikken. Har I haft nogle lignende oplevelser, man må spørge? Nu skal jeg selvfølgelig ikke stik alle mulige for, uh, for brug af illegale substanser, men... Jeg vil måske næsten fremhæve uh, Hensholm Lofar Hens Lofa Festival for to år siden. <laughs> <laughs> fortæl, fortæl. Øh, jamen, det, vi startede med at spille en koncert, ligesom vi plejer, og så havde vi nogle, øh, nogle venner på tamburin og sådan noget, og så øh, var Road to Suicide, som er vores venneband som vi blandt andet deler os med, de havde også taget nogle tamburiner med, og nogle af de andre bands havde også taget nogle tamburiner med, så lige pludselig stod der 15 mennesker på scenen med tamburiner, så der var, sådan ligesom mange, der var dobbelt så mange tamburiner, som der var musikere på bandet i bandet. Og så udviklede, udviklede det sig løbende til, at øh, medlemmerne af bandet, de, nu var ved, ved, ved, ved, vores koncerttid ved at være slut, så vi hoppede af scenen en gang og til sidst, så var der bare sådan en havretaburiner, der stod på scenen, og den fortsatte bare, det fortsatte bare i tre timer eller sådan noget bagefter. Og ham, der skulle spille bagefter, han ville rive hovedet af os. Jeg skal ikke til på andre menneskers fejl, men jeg havde taget noget rigtig god MDMA. Øh, og det er en fantastisk substans på den måde, at det skaber en dyb, dyb, dyb connection med, med andre mennesker. Øh, så den koncert følte jeg, at vi var én organisme, der øh, alle sammen lavede musik og elskede hinanden. Øh, det var en utrolig rørende oplevelse, samtidig med at jeg havde det øh, sjovere, end ord kan beskrive. Det lyder virkelig fantastisk. Var det noget, der blev fanget på, øh, på video, eller...? Ja, der blev... Hvis <laughs> en eller anden fyr, som ingen ved, hvem var, som øh, optog nogle små fragmenter, jeg tror nok, det endte op på en eller anden video til Glemse og eller sådan noget. Øh, lydmæssigt blev der fanget sådan 40 sekunder, og det lyder meget fedt, men... Øh... Det var ikke noget, man sådan kunne bruge til noget ud over øh, sjovt minde. Det lyder jo nærmest som et helt Bottoms-projekt, hvis I kender bandet The Bottoms. Øh, kender I ikke The Borgdoms, udover sådan et par det er omsæt. Okay, det er et japansk band, som en... aldrig har lyst til at lave det samme to gange i træk. Og på et tidspunkt, der turnerede de med 70 trommeslager, Og det var sådan ligesom det show. De havde ellers lavet sådan nogle støjrockplader tilbage i 90'erne, men i 2000'erne der absolut de sig for at lave en, en, simpelthen en Koncertserie, hvor de bare var 70 trummerslæger. Det lyder som Glenn Branker bare med trummer. Ja, på en måde. Det ja, er der hen af, hvor det simpelthen er... Altså, det er jo selvfølgelig modiggjort, og der var al chance i verden for, at det ville blive det værste i verden, men de havde øvet sig, og så skabt ligesom sådan en karkofoni, som man så kunne forsvinde i. Jeg har en ven, som over har set, og han sagde, at det var virkelig fantastisk. Det er sådan en spændende oplevelse. Jesus, det burde man have været. Øh, så til sidst, før vi går videre til det næste, det næste emne, så vil jeg gerne lige høre om øh, jeres næste plade. Hvordan det står til med den, og hvornår man muligvis kunne forvente, hvis I tør at snakke om det på nuværende tidspunkt? Det starter at sige noget helt, helt præcis, men vi er nået godt igennem første tre nummer indtil videre ud af 10. Så der kommer nok en single nu her omkring april måned, vil jeg tro. Og så kommer der nok et album en gang ved senesommer og tidlig vinter. vinter, agtigt vil jeg tro. Og det bliver sådan mere så og fokkeorienteret og markantkortet nummer. Øh, ja. Så prøver vi det, og når vi så får en i gang igen en, en, en, en gang, så får nu at bruge et som agtigt udtryk, så laver vi en mere plade igen. Cool. Nu hopper vi videre til, til aftens næste emne, hvor at jeg stiller spørgsmålet, er Beatles verdens muligvis mest misforstået band? Det står nemlig sådan her til, at den 9. februar i år, der er det 50-årsdagen for første gang, at The Beatles optrådte på The Ed Sullivan Show, hvor at de blev nærmest introduceret til Amerika, og der var 73 millioner mennesker, som øh, så med, da de, da de optrådte. For at fejre det, så har øh, den amerikanske Grammy-forening valgt at lave en hyldskoncert til The Beatles. Og øh, produceren Ken Ehrlich, han, øh, han har udtalt omkring sin vision øh, følgende. When it came around to booking this show, what I felt was most important was to try and find those artists who not only would be able to interpret Beatles songs, but also have an understanding of what they meant. Og det er jo på en side bare ord, men det er jo et nobelt, <coughs> hvad skal man sige, en nobel idé og sådan simpelthen prøve at kigge på kunstner, som rent faktisk har en eller anden forbindelse til The Beatles. Men og nu bliver det måske en smule hipster -snubbet. De har indtil videre oplyst følgende kunstnere ud af det cirka tusind optrænder der skal være Alicia Keys og John Legend skal fremføre Let It Be John Mayer og Keith Urban oh. skal... <laughs> John Mayer skal fremføre Don't Let Me Down så har de fået Eurythmics til at blive gendannet men det er endnu ikke oplyst for et nummer de skal spille og så skal Maroon 5 spille et nummer som heller ikke blev en offentliggjort endnu det lyder som den musikæliske pang til at øh, blive skidt i høret. Ej, Alison K., som er sikkert meget men. Men. er med her. Det er lidt det, at jeg nemlig gerne vil ind på. For nu har vi at gøre med bands her, som på den ene side, da de optrådte tilbage i 1964 på det at show, så var det jo, havde de jo kun to albums i bagagen, og det var med deres tidlige Mercy Beat, meget poppet ting. Så på den ene side giver det jo mening at finde popkunstnere til at fortolke det men på den anden side, hvis man ser på Beatles som helhed, så var det et band, som gjorde rigtig meget for ligesom at bryde ud af, hvad end de nu var i for en situation, om det så havde været det tidlige pop, eller det mere psykedeliske, hvor de sådan hele tiden nærmest bevægede sig fremad, og på syv år nåede de jo rent faktisk at udgive, jeg mener, det officielle tal af 215 sange, som spænder rigtig, rigtig vidt fra, hvis man tager fra She Loves You helt over til sådan noget som Revolution 9, som jo er Altså en lydcollage, som ikke minder om, om noget som helst andet i deres bagkæslo, eller i populær musik i 60'erne i det hele taget. Så det jeg tænker her er, er det et spørgsmål om, at det her bare er et enkelt tilfælde, hvor at de bare skal sælge nogle billetter, og så finder de største kunstnere, som der nu er aktu øh, aktuelle og ledige i et show? Eller er det et spørgsmål om, at Beatles bare er misforstået, og at folk tænker på dem som, at det var jo bare dem, der lavede pop? The Beatles var poppen, men det var også musik der forsøgte at at forny. Øh, man kan diskutere hvor meget de fornyede, men øh, modsat, modsat andre bands, øh, stort set der andre bands så holdt det jo et stabilt, ekstremt højt niveau på mange albums. Øh, jeg mener, sådan set, at der var folk der var mere innovat innovative innovative der Beatles var, men der var ikke nogen der lavede, altså, der var ikke nogen der lavede tre, fire, fem plader der var mesterværker, og lavede en en en plader, der var der var bestemt var var gode, altså så ja det er sgu lidt det er sgu lidt for hvis man sådan der er ikke der er ikke noget som er sket i i popmusik popmusik er fucking fedt men man bliver sådan lige som nødt til at prøve at, både indholdsmæssigt og produktionsmæssigt og tekstmæssigt og så prøve at få et eller andet interessant ud af det det synes jeg måske ikke så for de kunstnere du nævner der er, synes, det, det virker lidt mere malplaceret egentlig ja du siger bare Tilsignere. Jeg er godt nok også meget skeptisk, fordi det er sådan, Beatles er en form for pop, og alle de kunstnere, du nævnte der, de er alle de sammen den samme form for pop, men bare i en helt anden retning, øh, som ikke, for, mig, for, for, for mine ører i hvert fald ikke er forenlig på nogen måde. Det er rigtigt, at mm -hmm. altså, det er meget de her sådan ligesom amerikanske top 40-kunstnere, og man kan undersøge over også, hvor meget det vil være et spørgsmål om fortolkning, så meget som det bare vil være at lave et cover af det så måske, at det lige pludselig lyder lidt mere John Mayer, end det burde. Øhm, fordi, altså, det jeg hørt om det her koncept. Så det første, jeg tænkte på, det var den koncert, der blev lavet i Danmark tilbage i 2008, hvis I kan huske den. Det var The White Concert. Jeg ved ikke, om I er bekendt med den. Det var en stor koncert i Horsens, øhm, hvor at man ville hylde The White Album, da det havde... Det må have været 45... Nej, før jubilæet naturligvis hvor at de fik en række kunstnere til simpelthen at, at genfortolke albummet nummer for nummer, hvor de ville have sådan ligesom. Ideen var, at det skulle være kremen af dansk musik, øh, eller danske kunstnere. Og jeg har en liste af nogle af dem, som de fik til at, øh, at fortolke dem. Der var blandt andet øh, Aura, hvis I kender en. Og ingen det. Michael Falk. <laughs> Christian Hjelm fra Figurines. Min personlige yndlings Paul Kraps. Og uh, The Storm. Og det er faktisk generelt derhenne, vi ligger. Uh, Lars Lilholdt havde de også inde. Til at, uh, nu kan jeg, ikke engang... jeg tror, det har været uh, Don't Pass Me By. Ringoes, han fik lov at synge. Men det var igen en af de sådan mest revolutionerende Beatles-albums på mange måder. Både i og med, at den simpelthen spændte så vidt, men også det, at det var den, sådan ligesom, den plade, hvor de begyndte at gå i stykker og nærmest lavede deres egen nummer for sig men også fik skubbet rigtig mange barriere, at man så i stedet for at vælge sådan lidt progressivt interessante kunstnere, så simpelthen finder de kedeligste og mest sikre valg, man kan, og så får dem til at ligesom, sørge for, at de ikke ændrer for meget på noget, på grund af folks blive fornærmet over, at man ændrer på Beatles. Går det ikke på en eller anden måde imod hele Beatles ånden, at man simpelthen prøver at bevare det i det her... Jo, jo, men det er jo sådan en klassisk træk for øh, kapitalisme, at den er ekstremt god til at overleve øh, forskellige former for, øh, for oprør, og, øh, og øh, de dele af, altså, de af 68-bevægelsen, man øh, ikke kunne øh, slå ned øh, omkring kvindefrigørelse, omkring øh, generalseksuel frigørelse, omkring homoseksuelle rettigheder, øh, omkring øh, at man vandt en velfærdsstat i den periode, eller i hvert fald udbyggede den, øh, Jamen det kunne man ikke lige gøre så meget ved. Øh, så måtte man sådan ligesom tage det til sig. Så øh, var de rige bare glade for, at den økonomiske revolution så ikke kom. Øh, men at de bare skulle give nogle indrømmelser. Øh, og det er jo, altså sådan har det sgu nok altid været med, øh, med modkultur, At øh, hvis de bliver stærke nok, så vinder de nogle dagsunder, hvilket er fedt. Men så er andre dagsunder, der bliver totalt udvandet eller bliver glemt. Øh, ja, før vi tager diskussionen videre, så vil jeg gerne lige spille Beatles nummer for jer. Og øh, vi har gået efter en af de mere psykedeliske ting i deres øh, over, så jeg har valgt øh, Blue J-Way fra Jamen, Magical Mystery Tour. nummer? Og så skal jeg lige have tilpasset den på, at det var stadigvæk en af os, der kørte i baggrunden. Men det kan klippes. det er godt. <laughs> det var Blue Jay way fra Magical Mystery Tour EP'en. Et nummer, som højst sandsynligt ikke bliver genfortolket til... Øh, Grammy Awards-koncerten, kan man vil jeg gætte på i hvert fald, da det er en af de mere aparte beatles nummer. En lidt underlig sag. Ja, nu nogle gange, så kunne man godt ønske, at i retrospekt, at de havde valgt det bedste fra Sgt. Peppers og Magic the Mystery Tour, og smækkede det sammen til en plade, fordi så havde det så havde det måske været den bedste plade nogensinde. Ej, det ved jeg ikke det, men det er i hvert fald den bedste plade i 67. Sådan. Hvis man måske havde smidt øh, smidt singlerne øh, fra omkring samme tid på, hvis man havde... Øh, Walrus, eller Walrus var jo allerede på EP'en, men øh, Strawberry Fields. Ja, Strawberry Fields, for, ja. Hvis den også havde været med på. Hvis, de nu, så, havde, hvis de nu havde droppet sådan noget som When I'm 64 på Sgt. Pepper så havde Blue Jay Way med i stedet for. Det havde delt med været fedt. Jeg kan nu personligt rigtig godt lide When I'm 64. Jeg synes måske, at øh, Good Morning, Good Morning kunne have været taget fra, uden de store problemer. Ja, den er facen. Øh, den, den ser jeg ikke rigtig nogen grund til, at den skal. Ambitels havde virkelig... Øh, de havde... Øh, Kigget ufatteligt højt og bundet øh, ufatteligt dybt. Øh, er det rigtigt? Good morning er fandme træls. Den er, den er slem. Og så er der også samtidig nogle numre, altså det er, en, det er en spøjsplade. Det er der, altså det, det, igen, det er jo, det er jo typisk for, for Beatles, at de simpelthen kom så langt omkring, fordi de havde tre virkelig, virkelig, virkelig stærke sangskrivere, og så er der selvfølgelig, altså der vil altid være for, man vil altid foretrække nogen frem for andre. Der er, der er jo rigtig mange, som ikke er så voldt så meget til McCartney, lidt mere sukkersøde, tilgang til popmusik. Jamen du ham der lavede Hells Skelser for og det er Josh Harrison der lavede den her så vi det husker øhm, men uh, hvis vi vender Hell's tilbage Skilsa. til emnet igen så er det jo et nummer som det her eller altså Hells blev så godt nok fremført øhm, da de lavede The White Concert men det var også en meget tandløs udgave man må sig lidt over hvorfor det er at, at simpelthen Beatles de altid skal skal døjes med de her relativt kedelige coverversioner. Any, yeah. Der var også en stor periode øh, sidste årti, hvor flere, øh, for eksempel da Sachin Pepper det havde før jubilæum, hvor at jeg mener det var Mojo eller Uncut, som lavede en CD, hvor at det var bands som Oasis og Snow Patrol, og lignende sådan et halvkedelige engelske og britiske bands, som, som genfortolkede pladen, bare hvor det så ikke var en genfortolkning så meget, som det bare var at spille sangene, bare så de lød som Oasis og Snow Patrol. Og jeg var fed i gamle dage, synes jeg. Jeg synes, det var noget dejligt, uprætsindssygt arbejdeklædelse-rock-over det. Sådan, hey, vi skriver nogle sange om at feste og drikke og tage speed. Sådan. Der, var også, der var også tre gode albums i dem. Men et band, som, som, mere, som selv påstår, at de er primært inspireret af Beatles, og at de så simpelthen ikke vil lave noget om på Beatles-numre. Altså et eller andet sted, den, hvis man tager en, en person som John Lennon, som havde, altså, til sidst jo var så syg og træt af hele Beatles-legenden, at han nærmest var den første til at gå ud og sige, lad være med at købe det. Det er simpelthen, det er åndssvagt. Lad være med at spille jeres tid. Køb noget Rocky Erickson i stedet for. Øhm, vil han ikke et eller andet sted, måske påskønnen, at folk skede lidt på legenden, frem for simpelthen at, at holde det op som værende af den musikalske bibel? Jo, det havde været meget det havde været meget mere i ånden. Jeg tror, altså ligesom, ligesom klassisk musik, var revolutionerende og spændende i sin tid, øh, og i dag er blevet... Meget, meget ofte er blevet gjort til sådan en livende så øh, sker det samme jo også for, for, for, for klassisk rock. Øh, så det er trist, men det, hvorfor det sker, skulle ikke så mystisk. Hvis det nu stod til jer, at hvis I skulle kurere en hyldest aften til Beatles, er der så bestemte sådan en nyere bane, som I tænker kunne, kunne give nogle sådan reelt interessante bud på jeres musik? Nax Satanicus. <laughs> <laughs> ja, det kunne være sjovt. Hvad skulle de så spille for et nummer? Mm. mm. Uh, meget velspillet, havde så skælter. Eh, øh, det var æs et æs et twinville, eller jeg Twin er dumt. Jeg ved ikke, hvad de skulle spille, eller hvad de skulle spille. Jeg tror helt så skælter ville være meget i, i narko, altså bare navnet i sig selv er meget Nax Satanicus, så ond på en måde. Ja, præcis. Sådan er det den her mainstream ting og sådan noget. Ja. Det kunne være sjovt, at hvis man også sådan aktivt prøvede at finde nogle af de numre, som ikke oftest bliver, bliver spillet igen. Fordi, altså, Let It Be, synes jeg, er en kanon sang, men det er også sådan en, man nærmest ved skal spilles, hvis folk de snakker om at lave en Beatles-hylst-koncert, på samme måde som All You Need Is Love skal hives ud i Manation en gang til, og trækkes rundt som en, mm. en hest på sin, sin sidste år. Jeg ved det er jo ikke lige for særlig nyt, men jeg kunne også godt forestille mig, at, øh, at Peter Kemper fra Spaceman Tree, nogle af, navnet Spectrum, kunne lave nogle ret fede Beatles-coffers. Han kommer også meget sådan god gode 60'er-tradition og prøver hele tiden at forny den egentlig. Der er, også, der er også en del gode, sådan, uh, nyere danske uh, navne, som også, uh, sådan, sådan nogle som Helmut Kompas for eksempel, som også allerede lidt bevæger sig i noget, der minder om Altså en ny version af Bills univers, af Lydunivers i hvert fald. Ja. Det, det runder nærmest op på, på den diskussion. Så det eneste, vi rigtig har tilbage nu, det er min overraskelse jer, Fordi at i hvert program, hvor vi har musikalske gæster inde, så plejer jeg at finde et nummer, som på en eller anden måde står i kontrast til det, I laver, men på den anden side også har en forbindelse til det. Og jeg kiggede på nogle forskellige ting, øh, der jeg skulle finde til ja, jer. På, på den ene side, så tænkte jeg, at det ville være sjovt, hvis jeg kunne finde en form for minimalistisk psykedelisk musik, som prøvede at lave psykedelisk musik med så få elementer som muligt. Men i sidste ende, så faldt jeg over noget, som jeg synes var så, øh, så spøjst, at jeg tænkte, det ville være den, øh, simpelthen den, øh, den sjoveste ting at introducere for. Så det, der skal ske nu, det er, at jeg, øh, jeg spiller det her for jer. Og så skal, I bare, øh, så skal vi diskutere det bagefter. Jeg siger ikke, hvad det er på forhånd. Det får I selv lov til at, øh, til at udlide. Spændende. Så øh, det kommer her. Det var... Øh, ja, Jonathan, du kunne gætte nærmest med det samme. Men det var øh, James Last, der lavede et cover af psykedelisk klassiker. Øh, Hawkwind Silver Machine. Hvad, øh, hvad tænker I om det her cover? På den ene side er det jo meget fedt, på den anden side er det med i grin. <laughs> Uh, Hans Christian, som spillede bedst med at uh, spillede det for mig på et tidspunkt, det var sgu, det var sgu en meget sjov oplevelse. Gode sindsatser ud. det er uh, lige så fedt som at, på, på uh, kanalen. Sådan. Jeg godt nok lerede lidt, synes jeg. Ja. <laughs> Men det er, jo, det er jo sjovt et eller andet sted, at James Lars, som jo er kendt for sin happy music, at han simpelthen lavede glad musik med et orkester, og har solgt op mod... Altså antages han har solgt omkring 70 millioner plader igennem sin karriere at han har valgt det, som ellers var et sådan ret banebrydende nummer på nogle måder, og et ret tungt nummer. Og så tænker jeg, det der, det kan jeg sagtens lave noget easy listening ud af. Ja, men det lykkedes meget godt. Jeg synes, også, altså jeg, synes ikke, det sådan, jeg synes ikke, det er fedt, som er fedt, men det er fandme sjovt. <laughs> men man savner lidt det der med, sådan, at, at, at musikerne spiller, som, som om, at der, sådan, at, at, at der er nogen, der kommer efter dem, hvis de ikke spiller aggressivt nok. Sådan. <laughs> Man kan, man kan i hvert fald godt høre, at der ikke er nogen, nogen lemme involveret. og altså Det er jo også på en eller anden måde. Ja, jeg kan på en eller anden måde godt se, hvad det er, der, der kunne appellere til folk, hvis de hørte det her, når det bare er med blæser, og det er en sådan lidt mildere udgave end den oprindelige, og så tænkte, lyder det lyder meget fedt på. Grund af det. det siger jo også noget om, at Hokkien i princippet også bare var en temmelig dygtig sangskriver. Men der er også bare et eller andet, der lyder helt forkert, når man hører de her glade blæser. Der yeah. Ja, man har lidt brug for, at der er en eller der sådan synger falsk ind over det hele, for det sådan lyder som hårdkund, ikke? Ja, men på den anden side, når vi nu kommer fra det der Beatles øh, den der Beatles-snak, som vi havde før øh, så har de rent faktisk gjort det, som jeg er bange for at de andre ikke kommer til at gøre og det er at gøre det nummer til deres eget i stedet for bare at lave en nøjagtig kopi af det så har de rent faktisk valgt at tage det her nummer og så gøre det, spille det på deres egen måde øh, og få det til at lyde som et som bevarer det, at det, det den lyd, som det har, men samtidig har gjort det til sit eget. Og det er det, der på en eller anden måde gør, at det ikke er helt dårligt. Altså man kan sige, hvis, altså man kan man kan forestille sig mange psykologiske rockband, som vil lave et cover af Silver Machine, og det vil i princippet lyde som bare endnu en dårlig udgave af den. Men hvorimod det her, man husker det i det mindste, når det er færdigt. Ja, ingen tvivl. Altså, altså tydeligvis, du kunne, du kunne genkende det nærmest med det samme, der kom de der blæser på. Ja. Ja, men jeg tror, at det er sådan, uh, sådan selve konceptet i, at uh, James Last, der lavet et af Horgvind, det er bare så blasfemisk, så selvfølgelig sætter det sig fast, som det er sådan, det er sådan, uh, det er sådan lidt ligesom at uh, bruge det i kirken. Men det er jo netop den blasfemi, man nemlig, altså jeg ved i hvert fald, jeg personligt godt kunne tænke mig at se, når man laver Beatles hyldester, at folk de ligesom turde nogle chancer, og ikke bekymrer sig meget over de folk, som ejer et enkelt eksemplar af Beatles Ones, og så mener, at de er sådan virkelige Beatles fans ja, På en eller anden måde, så repræsenterer det bare ikke Beatles for mig. Alle de normale hits Men vi er ved at være nået til vej Jeg vil gerne sige tusind tak til begge, fordi I gad at komme ind og øh, tale med mig. Selv sagt, det var fandme hyggeligt. Ja. Er der nogen øh, koncerter på horisonten, som I vil reklamere for, eller er det, er det, er det bare at arbejde med, med den kommende plade lige P.T.? Øh, I april, der spiller vi 99,9% sandsynlighed til Berlins Cygfest, og har med... 99,21% chance for, at singlen kommer, og vi spiller sammen med et øh, israelsk øh, sygehusbane, som er meget fed, og hvis navn jeg hverken kan huske eller udtale, øh, på Trøjborg, Det bliver sådan begge i april, øh, og så laver vi pladen færdig der, derefter. Super. Vi slutter af med et nummer for jeres første plade, All Artists Propaganda, og det er nummeret Clare Head. Tusind tak, fordi I gad at lytte med.